Care sunt sindicatele, în opinia dumneavoastră, cele mai predispuse la negocieri cu forțele politice în campaniile electorale pe creșteri de salarii? S-a dovedit sindicatele din învățământ. Care este clasa profesională cea mai păcălită după alegeri în privința creșterilor de salarii? S-a dovedit profesorii, dascălii din România, păcăliți în repetate rânduri. Așa s-a întâmplat și tura asta. Sigur, au crescut salariile în educație chiar de la 1 martie, dar cu un preț pe care se pare sindicatele din educație nu sunt pregătite să-l accepte. Reducerea numărului de de ascări, prin comasarea unor școli, astfel încât să fie bani. Că la un moment dat de atât a crescut salarii, nu mai sunt bani. Ce să vezi, surpriză! Nu știu cum profesorii se, lasă, se pot lăsa atât de despăcăliți, dar asta este o altă discuție. Astăzi discutăm despre faptul că, de fapt, adevărata dezbatere despre școala din România de niște ani buni e, sună cam așa. E școala profesorilor sau e școala elevilor? Și a unor așa altora ați răspuns dumneavoastră la această întrebare de câte ori am făcut această discuție, căci am făcut-o de mai multe ori. Doamnelor și domnilor, ieri sindicatele din educație au anunțat că boicotează organizarea simulării examenului de capacitate pentru elevii claselor a 8-a. Iar în această dimineață, în câteva zeci de școli, nu în toate școlile din România, iar acesta este meritul profesorilor în general, în câteva zeci de școli din România, simularea nu s-a ținut. Inspectoratul a încercat să se organizeze, pe aici, pe acolo au mai mutat copiii în școli unde s-a ținut, simularea au încercat să facă ceva. Nu știu dacă e important acest rezultat. Cu adevărat important astăzi, din punctul meu de vedere, este să vorbim despre conștiința acelora dintre dascăli din România. Câți ori fi ei? 1, 3, 5, 10, 50, 100 sau mii care au avut de ales între decizia sindicatelor de a boicota organizarea simulării examenului de capacitate și interesul copiilor, care, săracii de ei, poate au aflat ieri de la părinți, poate nu au aflat nici astăzi, poate s-au dus de dea simularea și au plecat după aia acasă că își nu s-au mai prezentat profesorii. Vă întreb astăzi la România în direct dacă acei dascăl care au boicotat simularea ar trebui sancționați, sau, din contră, ar trebui încurajați. În fond și la urma urmelor, ei sunt cei care s-au trezit, nu așa? Cei care și-au dat seama că, sub o formă sau alta, partidul pe care l-au sprijinit în campania electorală, i-a păcălit. Aceasta este dezbaterea de astăzi, cu argumente, vă rog, cu calm, fără să ne enervăm și, poate cine știe din astfel de dezbateri, într-o zi, s-ar putea să obținem și niște reforme în țara asta, în educație, din punctul meu de vedere de ce spun asta? Din punctul meu de vedere sindicatele din educație sunt cele care au înghețat școala exact așa cum a fost ea pe vremea comunismului și cu bune, dar mai mult cu rele. 0372069599. Așadar, întrebarea de astăzi este dacă ar trebui sancționați sau din contră încurajați dascălii care au ales să boicoteze simularea examenului de capacitate pentru elevii claselor A8 a opta, în semn de protest față de intenția guvernului de a închide unele școli pentru a reduce numărul de posturi din învățământ. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua tuturor! Vă ascultăm! Aș porni cu o paralelă cu cei din sănătate. Ei încearcă, cei din învățământ în momentul de față, încearcă să urmeze același pattern. Dacă acolo au fost bani și foarte mulți bani pentru salarii, de ce n-ar fi pentru învățământ? Vă reamintesc faptul că salariile din sănătate au fost amânate până acum de două ori anul trecut. De fapt, inițial s-a amânat până la jumătatea anului 2017, apoi până la 1 ianuarie, iar acum până la 1 martie. De acord, Moise, dar în momentul de față, nivelul la care au ajuns salariile lor, putem spune că au ajuns, că deja suntem în martie, este foarte mare. Este exagerat de mare. Poate fi. Și Vorbim ce legătură au cu asta copiii care astăzi aveau simularea de capacitate? Când cei, când cei din sănătate au protestat și nu au mai fost medici, cred că nu putem compara viața sau sănătatea nici măcar cu educația. Ia spuneți noastră când a fost greva aia în sănătate, că eu nu știu de ea. Acum vreo 2 ani de zile. Au închis spitalele? Da, acum vreo 2 ani de zile. da au fost doar în partea de urgență. S-au ocupat doar de partea de urgență și atât. Ok, iată. Și, și mie este, chiar nu este ok această bulă salarială, nu știu cum să o numesc, creată de cei de la guvernare. Nu eu, dar poate greșesc eu. Țara asta nu cred că este pregătită să plătească salarii de 3000 de euro pentru sănătate, dar în același timp sunt de acord că cei din învățământ nu pot câștiga doar 300 de euro sau 400 de euro. Bun, e o diferență okay. uriașă. Aceasta este Uriașa. argumentul dumneavoastră în baza argumentul căruia ce ați face cu profesorii pro care au boicotat astăzi? I-aș încuraja să meargă mai departe. Dacă țara asta, într-adevăr, este pregătită, pregătită să pătească salarii de 3000 de euro unora, probabil că este pregătită să pătească și salarii de 1500 de euro altora. Poate greșesc eu. Eu sunt de părere că nu e pregătită țara, dar se pare că nu sunt uh, nici la guvernare, nu am prea multe de spus. Da. Bine, eu Ciprian! Sunt să mai departe. Bine, Ciprian, vă mulțumesc! Ați adus argumente nevalide din punctul meu de vedere, dar sunt argumentele dumneavoastră. Nu uitați că în sănătate de pf, 20 de ani, chiar mai bine, ne confruntăm cu o criza personalului din cauza emigrației, emigrării acestuia, odată cu deschiderea pieței muncii. În învățământ nu e aceeași situație, din ce știu eu. Bună ziua, Loredana! Loredana, Bun ziua. bună ziua, vă ascultăm! Da, da, bună ziua! Poftiți, Loredana! Uh, am și eu un punct de vedere. Vă rog să le exprimați. Uh, părerea mea este că profesorii nu au niciun drept să se joace cu emoțiile copiilor, în primul rând. Păi n-ați auzit că sunt bani prea mulți în sănătate? Păi am auzit. Și noi avem niște salarii foarte mici. Nu doar profesorii care de multe ori nu-și fac treaba la școală. Okay. Ce ar trebui să. Ar trebui? Ce ar trebui. Ce ați face cu profesorii care au boicotat examenul ăsta? Îi ați demisiona. i ia concedia. A demisionat, da, da. să știți că nu există acest verb uh. de decât ca metaforă, <l> oarecum peorativ, atunci când cineva este forțat să demisioneze. 0372-069-599, acum să vă spun de ce, de ce vă întreb dacă ar trebui sau nu încurajați. Ok, o simulare sau boicotarea unei simulări este un început. Ei amenință de ani de zile, că vor boicota bacalaureatul, că vor boicota examenul de capacitate. În funcție de ce se întâmplă după această tentativă, care aparent e aparent... Parti, cel puțin parțial e eșuată asta de astăzi. În funcție de ce se întâmplă, vom ajunge sau nu și la boicotarea unor examene naționale, nu doar la simulări. Bună ziua, Petru! Bună ziua! A, din punctul meu de vedere, ar trebui, ar trebui dat afară acei deascări și dacă nu am niciun alt argument, o să-l păstrez doar pe acesta care se numește moralitate. Sunt anumite clase de oameni cu profesia le-ați putea numi chiar de sacrificiu. Iar a fi profesor, a fi dascăl um, în... Sunt anumite țări, nu da, s-ar putea în Japonia, în care doar dascălul are voie să nu îngenuncheze în fața împăratului. Okay. Așa prețuiesc ei dascăli. Nu, prin de, salarii uh, asta, spuneți. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu cred că profesorii trebuie bine plătiți. Cu condiția să fie trebuie, competenți și să muncească trebuie, pentru banii aia. Trebuie foarte bine plătiți dar eu vreau să uh, spun că aceștia trebuie dați afară pentru că nu au moralitate. Vorbim de să, Domnul dinaintea mea a vorbit de sănătate, este foarte importantă, dar sănătatea morală, principiile, uh, acelea, acelea mi se par vitale, uh, se joacă cu niște sentimente, cu niște trăiri ale unor copii care sunt influențați în mod negativ, indiferent de sentimentelor. Și acela care s-a pregătit extraordinar și vrea să ia un 10, și acela care nu s-a pregătit și a scăpat. în amândoi învață că, uite, există portiță de scăpare. De ce? De ce nu învață din exemplu dascărilor care au făcut acest boicot că, din contră, trebuie să se ridice în picioare pentru drepturile lor? A, indiferent cu ce pare. preț și pe cine calcă. Aici mi se pare, pare lașitatea în care nu ești în stare, într-o pauză, într-o vacanță, să te unești tot din toată țara asta, să ieși și să-ți pui drepturile. Mie nu-mi pasă, mie nu-mi pasă. Iar după aceea faci mărșevia asta cu niște copilași. Deci nu -am, am înțeles. De ce spuneți dumneavoastră că sunt lași profesorii? E interesant ce spuneți. Deci dumneavoastră ziceți că profesorii sunt, din România sunt caracterizați de lașitate în general. Uh, ne, nepăsători nepăsători și da îndrăzne să zic chiar și lași ca majoritatea bugetelor care nu vor să supere pe nimeni Înțeleg. Bine, vă mulțumesc pentru opiniile de noastră, Petru, deși cred că ar trebui să le faceți un pic mai clare, fie și doar pentru faptul că nu cred că toți dascălii, nu cred nici măcar faptul că marea majoritate a dascălilor merită jigniți în felul acesta. 0372069599 Tabita, bună ziua! Bună ziua! Cum vă cheamă? Spuneți-mi, că eu văd aici scris și nu sunt sigur că am înțeles bine. Da, Tabita mă cheamă. Cu S sau cu T în față? Cu cât! de la Tudor. Bine, vă ascultăm. Da. Este jenant ca tocmai la simulare să, să procedeze în, în felul acesta față de elegi care i-a stresat până acum, care s-au stres, i-au stresat profesorii s-au stresat copiii pentru această simulare. Deci numai cine nu are copil care să se pregătească atâta cât poate și care să vină acasă, au eu nu termin nici clasa 8, -a, nu. Uh, referitor la ce, ce au făcut, au boicotat, pentru ce? Pentru salarii, pentru ei. eu, eu Salariile lor. au crescut, atenție! Salariile în educație au crescut de la 1 Iu. martie, așa cum fusese stabilit. Iu. Plus că le-au ridicat uh, și acele sporuri, care le-au făcut copy-paste, acele sporuri. Ok, până la urmă... Care știe fiecare, că nu, nu sunt în uh, sănătate acele... Uh, deci până uh, la urmă, care ar fi argumentul e. pentru care i-ați sancționat dumneavoastră Tabita? Pentru că au boicotat. Au făcut grevă acum, de ce n-au făcut grevă? Nu, atenție, acest, aceasta anului? nu este o grevă. Dreptul la grevă în România este prevăzut în Constituție, adică este garantat. Greva se face însă într-un anume fel, după niște proceduri prin care da. trebuie să treci. Nu ai voie să oprești trenul, că știți cum mai fac ce feriști câteodată. E protez da. spontan, doamne. La fel și la profesori. Nu ai voie să oprești nici măcar cu jusurile, dar să te să boicotezi un examen național sau simulare acestuia pentru că te-ai hotărât tu duminică când te-ai înțeles sâmbătă-seara cu Ministrul Educației. Da. Îi trimiteți acasă. Sunt ați profesori competenți care fac kilometri între ei și naveta care vor să fie într-o localitate mare. Da? Hmm. Cum este Constanța de unde sunt? Sunt profesori foarte competenți care merg în fiecare zi la navetă și nu ar asemenea uh, examen. Vă mulțumesc pentru deci, telefon. Moral este jenant. Uh, un, un, un conflict moral. Vă mulțumesc pentru argumente. 0372069599 2069 Mihai, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mâine este și ascultătorilor dumneavoastră. Poftiți! Uh, întâmplători sunt și părinte da. și lucrez în mediul privat de 15 ani. Într-o multinacională de 13. Nu am lucrat niciodată în uh, sistemul public. Deci nu înțelegeți pe profesori. Astea, nu, cu toate astea îi înțeleg. nu Nu, îi înțeleg. Deci chiar îi înțeleg și le înțeleg de mersul. Așa. Uh, pf, e nevoie de astfel de acțiuni de protest. Din păcate... Din păcate, părerea mea personală, să zic așa, e că nu, nu, a, nu a avut suficientă amploare. Nu a avut suficientă amploare pentru simplu motiv, cred eu, da. profesorii care nu au ieșit la protest, chiar dacă au simțit nevoia acelui protest, uh, din motive de șantaj. Au fost șantajați de directori, cred, exact, exact, exact. Poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, dar... Păcate, unde, sunt păcate... copii? unde sunt copiii în șantajul ăsta, în protestul ăsta? Adică interesul lor unde e? Domnul Moise, pentru a avea un act de învățământ de calitate, da? trebuie, trebuie să sacrificăm niște generații. Motivați. Nu, trebuie, trebuie nu? să ai oameni motivați care să ocupă. Păi nu înțelegeți că ta. li s-au mărit salariile? Aici este vorba de un gest de forță. Unele școli se reduc unele posturi. Da. Ok. Da. da. Și vi se pare normal ca profesorii ăia să aibă printre cele mai mici salarii dintre, din societatea asta, totuși sunt niște mm, intelectuali. cred profesori că e așa cum spuneți noastră. Eu totuși timp să cred că e așa. Mm. Cel puțin pentru un profesor debutant nu cred că salariul e foarte, foarte motivant. Ok, e punctul noastră de vedere. Nu cred într-o multinațională, lucrez cu un salariu peste salariul mediu pe economie. Și pot să zic chestia asta. Da, profesorii am muncesc foarte mult, nu este foarte ușor pentru ei, fiindcă ei ca să poată presta acele 50 de minute la catedră, trebuie să se pregătească sute de ore înainte. Nu toți profesorii sunt niște, mă rog, nu, nu toți profesorii sunt slab pregătiți. Marea majoritatea cred eu că sunt foarte bine pregătiți. Okay. E totuși un examen de titularizare pe care îl susțin în fiecare vară. Profesorii debutanți și, din câte știu eu... Uh, și care blochează accesul profesorilor? Domnule, nu acolo pe postul nostru la multinațională, oricând poate veni unul mai tânăr să vă concureze, da, știți ceva? Bun, categorii. un profesor titular nu are o astfel de durere de cap. Pentru că posturile sunt scoase, practic titularizarea e un sistem de inamovibilitate, ca să nu-i zic de imunitate. Perfect. Înțelegeți? Perfect. Bun, atunci, despre ce vorbim? Unii profesori repetă mereu și mereu aceeași materie de zeci de ani. Sunt școli în România. Nu da, e nevoie de o schimbare a curiculumului, clar. Toată lumea știe treaba. Nu e vorba de asta, e, e vorba de, de faptul de că nu se pregătesc. Nu, nu, nu, nu. E, e vorba că nu se pregătesc toți. Domnule Moise, ca să ai oameni de da. calitate, ai, ai nevoie, ai de, nevoie de, de, de concurență. De o de concurență de înainte încurență. de salarizare, de concurență pentru posturile respective, dacă concurența nu există din cauza examenului de titularizare. Mulți se titularizează fără post și nu le folosește la nimic. Copiilor nu le folosește la nimic asta. Eu zic că totuși a fost un, un gest de curaj din partea lor și nu merită sancționați. Din potrivă. Okay. Aș, aș prefera să văd, revenind la tema emisiunii, aș prefera să văd astfel de acțiuni și din partea altor susținător, să zic așa, actualului regim, cine știe. Poate trag un semnal de alarmă, poate se trezesc și ei. Bine, vă mulțumesc pentru opinie, Mihai. 0372069599 Laurențiu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, salut pe toată lumea! Uh, toată lumea te să... salută, <laughs> Laurențiu! <laughs> așa! Uh, lucrez în privat acum, dar uh, din 99 până în 2010 am lucrat în învățământ. Uh, Cred că problema, în primul și în primul rând, este la sindicat sau la cele patru sindicate câte erau la vremea respectivă. Cât am predat, am prins trei greve mai mari. Așa. În anumite perioade ale anului, nu s-a întrerupt atunci, nu a fost niciun examen blocat și așa mai departe. Deci, eu, niciodată nu s-au blocat. Adică, eu nu mi-am să se fi blocat până acum vreun fel de examen național, doar au am amenințat cu asta, e adevărat, în mod aproape constant. Și la vremea respectivă amenințau să îngheața anul școlar și așa mai departe. Uh -huh. În fine, stăteam o săptămână, două, trei în grevă. Uh -huh. Se cerea mărirea salariului cu 20... de Ce înseamnă grevă în educație? Explicați-mi și mie cum se face treaba asta. Profesorii merg la clasă, bănuiesc, nu? Uh, mergeam, stăptam la școală. Nu da, copiii veneau la școală? Uh, nu. A, ah, deci nu. ar veneau fi ca și cum ar zice doamna Firea să stea copiii acasă, cam așa. Ceva de gen. P da, vedeți, nu asta înseamnă grevă. Acum, dacă lucrați noastră în privat, știți asta. La grevă vii la serviciu și stai acolo, nu prestezi. Da, da. Ok. Uh, dar problema este la sindicat. Adică de fiecare dată, doar în prima grevă, cea din 99 sau 2000, nu mai simte exact, atunci s-a obținut o mărire salarială mai consistentă. Celelalte două au fost ceva de genul 5-10%, ultima chiar în timpul lui Băsescu am cerut vreo 50% așa a stabilit sindicatul sau cine a stabilit la momentul ăla. Da, 2008 a fost Și am 11,85%. Și restul și a pe care... Cu... A și restul a pe a Băsescu 11,5% la toți bugetarii și a mai găsit el niște fonduri și practic ne-am făcut atunci grevă vreo 3 săptămâni pentru 0,35%. Mi-am inteles foarte bine vremurile dar să știți că banii ăia, în creșterea aia de 50%, care s-a votat, dacă mai țineți minte, pe vremea când era Băsescu, dar era și Tăricianul prim-ministru. Nu s-au cerut, s-au cerut, nu s-au dat Sau S-au și dat pe cale judecătorească, în urma unor procese prin care nația asta a plătit, să știți, vreo 7 miliarde de euro. După ce. Nu, după ce au oprit banii. Aia e vorba de bani, banii care s-au oprit când au tăiat la bugetar 25%. Mm, ok, nu, eu, eu vorbesc despre altceva și știu despre ce vorbesc. Da, în fine, dumneavoastră ați plecat da, din sistem. Dumneavoastră. Da. Ați rămas fără bani. Bun, spuneți-mi ce, ce ați face dumneavoastră cu profesorii care au boicotat astăzi. Și de ce? Nu știu dacă au vreo vină. Cum a zis și Mihai, parcă băiatul de dinainte, nu au nicio vină și este foarte posibil, așa cum a spus despre director, că au fost presiunea supra lor să, să intre la examinare. Una peste alta, nu sunt de acord și din... datorită faptului că și eu sunt părinte. Deci cei care... Inclusiv al meu copil, astăzi, a dat simulare. Ok, deci... ok... Deci am fost de acord în învățământ cu orice grevă, dar să nu se afecteze. Ok, Începe o grevă, cum e în învățământ? O încep în septembrie, stai o săptămână, două, trei, o lună, până în octombrie, ai timp să recuperezi și nu afectezi prea mult sistemul, dar în niciun caz... Uh, legat de examene, de simulare, de examene sau înghețarea unui școlar. Pentru că pe vremea când eram învățăm, încă asta se amenința. Deci Deci, Laurențiu, din punctul nostru de vedere, cei care au boicot, boicotat astăzi sunt niște eroi pentru că au rezistat presiunilor pe care directorii sau inspectoratele prin directorii le-au făcut asupra lor. Nu neapărat, dar este dreptul lor. Eu nu aș fi făcut. Una nu, nu, altă, nu, altă, nu, nu este dreptul lor. Încă o dată. drepturile sunt... Stabilite în legi și în Constituția României. Dar asta a fost greșeală, cred că de la sindicat. Dacă sindicatul spunea cu o săptămână mai ales că s-a A fost acasă, o manifestare deci o de forță, dacă mă întrebați pe mine. Nu, au stat acasă. Ok, deci aici nu deci aveau timp. Avem simulare, da? Ok, Bă, nu intrăm. Și nu intra toată lumea și știam de o săptămână înainte, dar duminică, seara, toți părinții care aveam copiii clasa 8-a, stăteam pe telefoane, pe WhatsApp, pe grupuri, pe, cu diriginții și așa mai departe. Ce facem? Vine mâine la școală sau nu vine? Dă simulare sau își ia sau vine doar cu pixul și cu buletinul? Vă mulțumesc pentru Asta, opinii. duminică. Bine, la Mulțumesc eu, zi bunala, la, la revedere. 0372069599 Monica, bună ziua! Bună ziua! din arabă, vă sun. Îmi dau seama că sunt de cealaltă parte a baricadei, raportat la majoritatea antevorbitorilor, adică sunt și eu cazul didactic. Și, Vedeți că majoritatea, ascultat. până acum, majoritatea a fost pentru nesancționarea profesorilor care au băiat Cel puțin de când am auzit eu, Așa. îmi cer scuze, n-am dus până la capăt fraza, cel puțin de când am auzit Haideți, eu, n-am auzit paziți. de la început. De... Așa. Am, am rămas, să nu zic, aproape șocată de faptul că am fost acuzat de lașitate. Cum pot eu să educ un copil în spiritul demnității când eu, ca și dascăl, nu pot să-mi susțin cu demnitate dreptul meu a boicota un examen, dacă este acesta, sau dreptul meu la grevă, dreptul meu de a avea o viață decentă și dumneavoastră spuneați despre concurență, e nevoie de concurență, titularizarea, și eu sunt de părere că titularizarea nu este cel mai bun mod de a avea un învățământ de calitate. Dar ce concurență putem uh, pretinde când salariile sunt cum sunt? L cel puțin la debutanță, să zicem. Hai să uh, cine vedem. Hai va veni? între studenții em eminenți sau cei mai buni vor intra în învățământ pentru salariul de Sunt foarte multe cazuri, Monica, sunt foarte multe cazuri de uh, profesori care și-au dat titularizarea și nu au avut post. Știți foarte bine, asta se întâmplă în fiecare an. Da. Da, ok, bun. Acum haideți să așa. revenim la dreptul dumneavoastră de a boicota un examen național. Unde e scris acest drept? Hă? Păi, acum nu știu ce vă spun exact unde păi e scris, vedeți că dreptul, scris dar dreptul, ești... dreptul dumneavoastră, Monica, se oprește acolo unde încălcați dreptul al cuiva. Cum ar fi, de exemplu, dreptul la învățătură al copiilor? În momentul în care dumneavoastră încălcați dreptul al cuiva, aceea este limita dreptului peste care nu puteți trece. De aceea, dreptul la grevă este reglementat strict, în niște pași. Ceea ce s-a întâmplat astăzi n-a fost o grevă. A fost un boicot. Dacă vreți un protest spontan, spuneți cum vreți. Dar el a încălcat Pă niște a drepturi fundamentale. Pentru că a fost organizat de sindicat, care sindicat s-a încurcat în știința lui, pentru că vineri mi s-au dat niște formulare să le semnăm dacă suntem de acord sau dacă vom participa sau nu la grevă. Da. Vineri s-a dat acest formular uh, prin școli, cel da. puțin la Arad. Uh, noi am semnat, marea majoritate în cancelarie, am semnat chiar și cei care nu erau implicați direct în uh, procesul de astăzi. a semnat uh, că sunteți uh, de acord și... cu boicotul. Am semnat că suntem de acord cu boicotul. Nu e o. de ce nu v-ați hotărât? explicați și mie. De ce n-ați făcut o grevă obișnuită a doua zi după simulările astea de examen? Chiar nu v-ați gândit deloc la copiii ăia, care poate aveau și emoții, poate se pregătiseră pentru ziua de azi? Grevele la noi, știți, toată lumea știe cum sunt grevele Cum sunt grevele la De venim. Cum sunt grevele la dumneavoastră? Cineva mai devreme a zis că nu, vine, nu vin copiii la școală. Aia nu e o grevă. Uh, nu, vin, nu, vin, nu vin copiii la școală, cei care uh, au, cu cine sta, cei care nu au cu cine sta, copiii vin la școală și sunt Nu Atunci aia nu, nu e grevă, grevă iertați-mă, ala echiul nu e grevă. La grevă, omul muncitorul, intelectualul, profesorul, ce-o fi, el stă la locul de muncă, stă acolo și nu face nimic, nu prestează. Nu e gre Aia nu e grevă. Noi nu putem lăsa copiii care vin la școală, nu putem lăsa ne supravegheați. Bine, învățați să și chiulească atunci, învățați de, de mici. ...categorii sociale, profesionale. Tocmai din cauza asta am fost întotdeauna defavorizați sau mințiți cu nerușinare. Ne Dar v-au crescut de salariile de, de la 1 de martie. Despre ce a fost toată demonstrația asta de forță de azi? Eșuat. Despre ce a fost dacă pentru că, salariile pentru, au crescut? Că, pentru, că suntem, că, pentru că suntem pe una din, sau poate chiar pe ultima poziție, a grilei de salarizare în bugetari. În condițiile în care... Nu -a, a fost despre asta. A fost despre faptul că se comasează niște școli și se uh, dau afară niște profesori. Se asta a niște fost al doilea, ăsta a fost al doilea uh, punct, din ce știu eu. Al doilea punct de vedere, pentru care s-a luat în considerare acest boicot. Comasarea școlilor se face pentru reducere, reducerea cheltuielilor, fără să se țină cont că, de exemplu, un mediu rural nu e posibil să duci copiii. Te costă mai mult să-i duci dintr-o parte într alta, să le oferi decât să aibă de la școală, chiar și clase simultane, clasele 1-4 să fie simultană. Deci să înțeleg că dumneavoastră ați semnat pentru boicot, dar până la urmă ați mai făcut sau nu boicotul respectiv? Nu l-am făcut, pentru că, sunt ceva așa, din, am semnat ca idee, ca principiu, suntem de acord, ar merita așa ceva. Și atunci sistemul, de ce nu l-ați mai făcut? Dar din respect pentru copii, da. din respect pentru copii, faptul pe care chiar nimeni nu-l înțelege. Deci din nu, respect nu, pentru copii mai, ați semnat sau nu ați semnat mult? pentru boicot? Nu, din respect pentru copii s-a ținut la noi în școală și în majoritatea școlilor din Arad s-a ținut uh, această simulare. Deci se... respectul pentru copii l-ați arătat atunci când ați semnat pentru boicot? Nu, nu, când am nu. hotărât astăzi dimineață. Bun, deci atunci când ați semnat nu. pentru boicot, nu exista respectul pentru copii. În schimb, astăzi când ați hotărât să faceți, totuși să țineți examenele, a existat respectul pentru copii, da? Nu, nu puneți corect problema. Atunci când am semnat pentru boicot, da. ne-am gândit că trebuie să ne protejăm și noi să zicem... Drepturile noastre, solidaritatea noastră de dască, da? Știți că sunt dască care merg la școală, adică Dreptul, de de a pune, de dreptul dumneavoastră de a, de a pune sindicatul dumneavoastră, pumnul în gură, guvernului ca să nu reducă niște posturi, noastră ne fiind afectată, noastră personal, nu? Nu, nu sunt afectată. Am înțeles. Și dreptul ăsta îl faceți boicot, afectând niște copii. Așa, asta noi am semnat că suntem de acord cu ideea de boicot. Ar merita sistemul să primească o astfel de palmă din partea tuturor. Ar merita sistemul. Deci, dacă. Semnat... Ok, hai să presupunem că, -ar fi, că astăzi ar fi fost boicotat în toată țara, să zicem, da? Examenul, simularea examenului. Palma, cine da. o primea? Sistemul sau copiii care nu dădeau examenul? Să zicem că ambii. Vă mulțumesc. 0372069599. Poftiți, Codina. Să zicem că Codina, dați încet, vă rog, radio Aveți cuvântul. A, bună ziua. Vă ascultăm. Îmi cer scuze, am fost puțin cam inchisitorial cu Monica. Poftiți, Codina. Da, sunt, eu sunt, sunt și o profesoară, dar sunt uimită de lipsa de... de, de logică până la urmă uh, și de demnitate a colegii care au vorbit înainte. Deci ea a semnat pentru... că este de acord cu boicotul și cuvântul dar, dar s-a prezentat astăzi la școală nu din conștiință, ci din frică. E, da? e, e prea... speculativ ceea ce spuneți. Hai vorbiți despre dumneavoastră noastră, că am fost eu destul de rău cu Monica și nu îmi permit să fac asta a, foarte des. Da, da, eu cred că vinovați sunt liderii de sindicat. Pentru că pentru că nu trebuia nu trebuia uh, această această activitate uh, boicotată. în primul rând că nu trebuia să aibă loc simularea astăzi ci miercuri. Deci nu la în prima zi din săptămână după o săptămână de zăpadă, da? Deci dumneavoastră ziceți că ar fi uh, trebuit uh, amânată. Da, nu. Când facem abstracție de poziția sindicatului, deci nu uh, facem simul, -o, organizăm simularea în prima zi din săptămână, după ce copiii săptămână a trecută nu prea omers la școală. Deci cum ne gândim noi la, la psihicul copiilor? Deci îmi spuneți că în o... general nu se gândește nimeni la copii. Nu numai sindicatele, ci și ministerul. Da, dar atunci acei profesori care există și care sunt chiar mai bun decât mine și mai, mai înțeles decât mine, să, să realizeze că sindicatele, că liderii de sindicat nu pot, nu dau niște, niște îndrumări uh, sănătoase. Jobul liderilor de sindicat nu este să se gândească la copii. Este să se gândească la drepturile membrilor lor. Ca asta intră de da. multe ori în conflict cu interesele copiilor, ale drepturile, părinților sau ale societății în general... Drepturile. Da. Dreturile uh, unui profesor uh, se extind mult mai departe decât de nivelul salariului. Sindicatele nu vorbesc decât de salarii, atât. Ok. Dar ar... Cădina, da, ce ați da. face, face cu profesorii care au boicotat astăzi? Ați încurajat sau ia sancționa? Ia și-a ruga să învețe din această să, mă, situație și să schimbe liderii de sindicat. Ok, e un răspuns interesant, vă mulțumesc pentru el. Viviana, bună ziua! Viviana, a închis Viviana, că am ținut-o prea mult. Bună ziua, Dan! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu nu am lucrat niciodată în sectorul privat. Lucrez într un munție de fapt mai multe munție naționale, de 20 ceva de ani. Și adică de când am plinat facultatea, și privesc de ani de zile încă de când eram și eu copil, privesc cu uimire ce se întâmplă în învățământ. Dar sunteți un sclav de la multinațională, n-aveți dreptul să vă dați cu părerea. Cum să nu-mi dau cu părerea? Sunt părințe și contribui, contribui prin muncă și prin diverse acțiuni. Da, da, sunteți un sclav al muncii. La... Dumneavoastră munciti, dumneavoastră nu știu cum sunt, dumneavoastră vește vește de la multinaționale, habar n-aveți cum e, e în lumea reală. Dumneavoastră sunteți orbiți de muncă. pentru bani? Da. Deci cine muncește pentru bani e sclav. <laughs> Oricine că e stat, că e particular, muncești pentru bani. Punct. Okay. Ideea e de felul următor. Pe un fundal, așa cum văd eu, pe un fundal de nemulțumire. Pe un fundal în care în ultima clipă se schimbă niște lucruri și nimeni nu știe cum nu se schimbă, profesorii sunt angrenați într-un pro, într protest. Oare de ce? Dacă ne uităm în spate, vedem că la noi funcționează extrem de bine, impera. Pune-i pe unii împotriva celuilalt și tot așa. Și Unde vreți să ajungeți? Sunt o teorie a conspirației, dacă vreți să fiți mai puțin li. Nu cine a, a Cine a pus pe cine împotriva cui și mai ales de ce, în opinia noastră? Linde, liderii liberii sindicali da. niciodată n-au apărat uh, profesorii. Ba, dai, au apărat. S-au folosit de ei, dar i-au apărat. S-au folosit de ei și niciodată n-au obținut profesorii nimic. În schimb, i-au angrenat acum în niște proteste, tocmai ca să-și pună în cap alte persoane, oamenii care nu au cu cine să lase copiii, oameni nemulțumiți, care nu au cum să uh, nu poată să privească uh, cu nepăsare faptul că copilul nu poate să-și dea examenul, că copilul poate să rateze un examen din cauza asta. Și atunci e foarte simplu, i-au pus, le-au jucat în tot tocmai poate că pentru a, uh, a se bulversa treaba cu creșterea de salarii, pe de altă parte, pentru a avea justificări pentru următoarele uh, activități și pentru a-și face pe turcă. În mm. general, dar persoanele nu... astea au Ok, pe e punctul nostru de vedere. E punctul meu de vedere. Nu e cred punctul că a fost chiar vedere. așa, dar în fine... Eu cred că da, Ia hai să ne uităm, hai să ne uităm de-a lungul timpului și să vedem cum toate manifestațiile astea au fund. Domne uitați care e treaba. Aici, în primul rând să precizez faptul că am glumit atunci mai devreme, v-am provocat puțin atunci, dar am glumit atunci când am spus e că... Da, sunteți e la multinaționale, multinațional, și sunteți sclav. Aceasta este o vedere de stânga din ce în ce mai extremă Și din ce în ce mai prezentă, din păcate În al doilea rând, să știți că cel mai probabil Sindicatele au vrut să-i dau un pumn în gură noului ministru al educației Ca să-l frăgezească dintr-un început așa Că tot a venit la minister Și să faciliteze viitoare Să-l pregătească pentru viitoare negocieri Ei, până una alta, au obținut ce au vrut Creșterea de salarii s-a produs de la 1 martie închiderea școlilor unor școli în compensație ok, închiderea unor școli în compensație a dat doar ocazia unei manifestări de forță. Că un număr de profesori uh, s-au dus după această nu știu cum să-i zic, că vreau să vorbesc frumos, nu vreau să vorbesc curât deși m-a supărat foarte tare acest lucru, că un număr de profesori -au, uh, au, au răspuns afirmativ la acțiunea sindicală, asta e, până la urmă, problema lor, o problemă de inteligență. Că un număr de profesori din România au însă grave probleme de etică în momentul în care pun orice, nu e vorba doar de salariul lor sau de interesul sindicat, orice, dacă pui mai presus decât interesul elevului, pentru care ești angajat acolo și pentru care dacă nu ești dăruit de plin, nu ai ce să cauți acolo la catedră, indiferent cât ar fi salariu, asta este o problemă fundamentală, din păcate, a societății noastre. Speranța mea, până la urmă v-am spus, faptul că doar câteva, în câteva zeci de școli din România s-a boicotat acest examen și că, în general, profesorii, dascălii, sunt peste 200.000 în România, nu au dat curs, Habar n-am de ce, că s-au făcut presiuni, că nu s-au făcut presiuni, e până la urmă o notă bună pentru ei. Încercați să înțelegeți, stimați profesori, că societatea, binele ei și viitorul acestei țări depinde fundamental, în primul rând, de modul în care dumneavoastră vă respectați și vă dăruiți copiilor pentru care sunteți la școală. Vă mulțumesc!